Tot i està en plena festa major, l'esport no s'atura aquest cap de setmana. De fet, aquest és un cap de setmana destacat, perquè el bàsquet Tiana disputarà el primer partit de Lliga en una nova categoria i, d'altra banda, el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana disputarà el seu primer partit a casa d'aquesta temporada. Comencem amb el bàsquet Tiana, que arrenca amb molta il·lusió perquè s'estrenen a primera catalana, però fan amb un repte complicat i és que aquest dissabte, a partir de dos quarts de set de la tarda, s'enfrontaran al Sant Narcís de Girona, un dels equips més forts d'aquesta categoria. N'ha donat detalls el coordinador del bascet Tiana, Salvar Rubió. La veritat és que el primer partit de Lliga ens ha trucat un dels camps més complicats que hi ha en aquesta categoria, que és el camp del Sant Narcís, en de viatge a Girona, amb tot això el que porta, no? un viatge llarg. Normalment tots aquests jocs els arbitratges són molt casolans i a part d'això juguem contra el Sant Narcís que a priori ha de ser un dels... Equips que estarà la part de dalt de la classificació. Aquest serà el primer partit de l'equip o de les ordres de l'entrenador David Borrell, qui ha volgut preparar molt bé la pretemporada per tal que els jugadors arribin a aquest primer partit de Lliga en la seva millor forma. Els que sembla que no han començat en tan bona forma la nova temporada és el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana, ja que afronten el primer partit a casa després d'una derrota el passat cap de setmana 3-2 a 2 contra el Cirera de Mataró. I aquest diumenge també s'enfrontaran a un altre equip de la capital del Maresme, el Molinos. El president de l'entitat, Aniceto Riera, ha afirmat que l'equip encara li falta una mica de rodatge per arribar al nivell desitjat. Estem començant i com ha començat doncs, encara no no està a la forma física i com que hi ha jugadors nous pues, falta una miqueta d'entendiment entre ells, no? Però bueno, li va pintar bé i aquest diumenge veurem què passa. És que ara és, que ara és una incògnita a tots, els, a tots els equips perquè hi ha gent que s'ha renovat i hi ha gent que no són els mateixos no sé, hem d'esperar alguns partits que la cosa regularissi una miqueta i llavors pues, la cosa sàpiga a veure com va. No? Cal tenir en compte que el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana aquesta temporada ha baixat de categoria com a conseqüència de la reforma de les categories inferiors del futbol català. El Tiana passa ara de jugar a segona regional a fer-ho a tercera catalana, un canvi que implica que per equips com el Centre Cultural i Esportiu Tiana es redueixi la distància entre les categories més baixes i la primera catalana. El Kefalbolitiana encara no ha començat pròpiament la temporada, però el proper diumenge a les 12 del migdia disputarà al Pavelló Poliesportiu de Tiana un partit amistós contra l'Arenys per preparar-se pel tret de sortida de la lliga que començarà el primer cap de setmana d'octubre. Ràdio Tiana, serveis informatius.